Na shukrani ziwewe mzee. Shukrani imekuwa ni desturi ya kipumbavu. Wanaomba nitaka kuoa sima huyo mume anafanya kazi wapi? Wanaomba gani nyingi? Mnakata seblene msimamuke aite hela. Wanaomba gani wewe? Hata aibu huna. Wanaomba gani? Wanaomba gani wewe? Kwa maana ya mila zetu wewe wewe wanaomba gani wewe? Unakaa tu ndani nasubiri mwanamke akunue suruali wa suru hata aibu huna shati zimeisha hata aibu huna shati zimeisha asante msuangu. shati zimeisha hela ya mafuta nitapata hela ya mafuta gari haina mafuta mbona umegani wewe unauliza hela ya mafuta kwa mke wako nafunga nyamaza tu unakula tu kombesi unatokana gari a ah, sijui sijui sijui hata haya, asemwa, hela mafuta amna akacho kwenye pochi, una, kwenye pochi ya hata kwenye pochi. Huyo kwenye pochi, kwenye pochi kwa mke kwa hata haya njiri ya Yesu hai. kisha sana tena tena inatuzalilisha unakuwa na wanaume ambao kabisa unakaa seven beni mwezi wa 3 mwaka wa 4 mwaka wa 5 ya mke wako kabati amemta mke wako he tv mke wako umekata oh oh oh yangu wewe wewe umekwisha wala uulize maana hujasii utapata kuuliza hujasii wa kuuliza walikwapo utaupata anauja usiku sana unauuliza hujasii utaupata anaoni nifuata zile hera za, za nani utasema nini utabaki tu kulungundika ku, moyoni moyo unalungundika unaingia kulala mapema wala usisemi mpaka asubuhi maana ndio mwanaume ambaye kabisa nawajibika Anaomba mke wake ulikuwa wapi? Nyama kwenye friji iko. Sabuni ziko za kuogea, mafuta yako. Luku nimalipa ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Mimi si ubidi nyinyi mnao bi dunia hapa na ubidi Rwanda, Congo si nimebahishi. Si peke yako. Nahubiri Congo, Rwanda, Burundi, Zambia. Wao usinitisha hapa. Kama wabarikiwe wa Congo tabarikiwa. Kwao barikiwe wa Rwanda tabarikiwa. Anauliza ulikuwa wapi? Dio Mungu alimwambia Adam, "Lima, tunza. Huu ni msaidizi wako. Mwanamke ni msaidizi. Mwanamke ni msaidizi, lakini muasisi wa familia ni baba. Mwanaume. Asa hiyo ndio nimesema niwaambie kwamba mwaingie sio shetani ni nisi wenyewe. Eh, hey, si wenyewe. Christmas yote imepita, umekaa tu. Unakula tu pilau watu ujui limenunuliwa na nani. <laughs> Unamungu tu pilau. Wao na mbele nani nae unjui wala kula tuache mambo. Hapo tafanyaje? Na wanawake kichwa anakunyasa, nampiga simu upokei. Ulikuwa unafanya nini? Ah nilikuwa naoga hivi hata hapo na maji kabisa hapo na maji. Alo jana mtumishi wa Mungu Anton Lisakelo ziliwa upako Pila, ama transformer ama unaweza muita chum majarili ametolewa na Mungu ili kukusababishia mafanikio yako hapa duniani na hivyo yamegeuza saa hii ili kujiia hapo na kwako kupitia rubiga yako ili uweze kupata habari za mbinguni na kuachiliwa upako utakao fungu mamaisha hapo karibu sikiliza neno la Mungu na mchungaji kiongozi Anton Sekelo mzee wa pako ili kufika kanisari kwa mzee wa pako Anton Sekelo fika uduni utaona makutano ya barabara ile yao Kimaka ikitokea magombeni na hapo hapo yako makutano ya barabara inayotoka mwimu kuelekea buguruni na ni sasa niache barabara ya ndayo ya burud. Upande wa kushoto utaona kitabu ile DC kusambisha umeme wa kama home sources. Baliki door utaliona daraja la kwanza, ukukata daraja hilo mitatache baadaye utafika kituo cha ja Riverside kwa mzee wa pako. Hapo Riverside utaona njia pana inayoelekea kusani kwa, kwa mzee wa pako na upande wa panda bango mambo na mchungaji Antonius Kilo likielekeza mahali kanisa lilipo na upande huo bango lilipo utaona madereva taxi na waendesha pikipiki na watu kadha kwa maalfu wakielekea kanisani kwa mzee wopako Pia kuna mabasi yatakayo kusafirisha bure kabisa kutoka Riverside hadi kanisani kwa mchungaji Anton Sekelo Transformer. Jumapia saa moja hadi hadi saa 9 asubuhi na siku za Jumamosi saa 9 la hadi saa moja jioni. Nyote mnakaribishwa kushuhudia maajabu ya Bwana na mzee wa opako. Numa zake mahiri hazizingatii maudhudu ya dini fulani kwani nitaaduma ya kutosha kwa watu wote kwenye makabila na dini zote